Постъпки. 35-та лекция от учителя държа на предобщи откултен клас на 25 май 1927 година в Совия. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. Размишление. Прочете се резюме от 34-та лекция. Сега ще ви задам един странен въпрос. Срещали ли сте някъде статистически данни, след колко яденета човек умира? При това важно е да се знае, дали това число е чип или тек. Знаете ли при какви условия се раждат чипните числа, като двойката, например, и при какви условия текните като тройката, петорката и тъйнатата. Единицата не се ражда. Двойката, тройката и другите числа се раждат. Те се раждат от единицата и то двойката направо от единицата, а тройката от двойката. Знаете ли какви условия са нужни да се роди едно число? Голяма философия, голяма наука се изисква за да отговорите на този въпрос. Щом не можете да отговорите, това показва, че вие се занимавате с обикновени работи в живота. Хората умират от обикновените, от лесните работи. Например, като видя плода на забраненото дърво, Ева намери, че е много лесно да откъсне този плод и да си хапне от него. Каква философия има в опитването на плода на едно дърво? При това, Какви последствия може да носи след себе си този опит? Това дърво не беше външно. То съществуваше главно в първите човеци, а после вече имаше отражение и на физическия свят. Дървото на желание да се крие в самия човек. Когато еврейски язик се изучава кабалистически, какво означава думата – Пожелание в този език. Моисей казва, не пожелай. Какво да не желаеш? Не желай това, което причинява смърт. Някой казва, аз искам да умра. Много лесно. И аз от забранения плоти ще умреш. Когато някой казва, че иска да умре, аз подразбирам, че той има желание да яде от забранения плод. Той седи при това дърво и се разговаря с черния адепт, който го оговаря да яде от плода на забраненото дърво, за да стане велик като Бога. Същия човек казва, аз не съзнавам всичко това, не подозирам даже, че е такава мисълта, която се крие за поканата. Да, ти не съзнаваш, но вътре в тебе се крие един, който всичко съзнава. Той е твой господар, а ти не го слуга. Змията, която караше Ева да яде от плода на забраненото дърво, предварително знаеше какво ще стане. Ева обаче, в първо време, нищо не знаеше. Но като излезе от рая, тогава научи каква грешка е направила? Като съзна грешката си, Ева изпадна в голямо противоречие и започна да страда. Змията казваше на Ева. Бог знае, че ако ядете от плодовете на това дърво, ще бъдете подобни на него, затова забранява да ядете от него. Думите на змията внесоха в ума на Ева голямо противоречие. На човешкия език казано съзнанието на Ева се раздвои. Когато при една добра мисъл в човешкия ум се вмъкне и една лоша, последната създава в съзнанието му раздвояване. При това положение човек започва да се бори, след което едно от двете мисли издържа борбата. Ако лошата мисъл е надвила, добрата отстъпва. Ако добрата е надвила, лошото отстъпва. Силата на човека се заключава в това именно да даде място на добрата мисъл в себе си, тя да живее. Например, една добра мисъл, която всички хранят в себе си, е мисълта за красивото, за красотата. Всички хора искат да бъдат красиви. Как се създава красотата? Може ли злото да създаде красотата? Не може. Злото създава грозотата в живота. Въпреки това ще забележите, че най-лошите, най-злите хора най-много говорят за красотата. Лошият човек никога не може да бъде красив. Външно той може да тори някаква красива маска, но тази маска всякога може да падне от лицето. Какво представлява красотата? Нека някой от вас прочете по-важните произведения на известни писатели върху красотата и да извади от тях основните мисли. Този, който е събрал мнението на някои видни писатели за красотата, нека напише тези мнения на 4-5 страници и следния път да ги прочете в класа, всички да ги чуят. Това той може да напише... Най-накрая той може да напише и своето мнение за красотата. Ако иска, първо може да напише своето мнение, а след това на великите и на видните хора. Правилно е обаче... Първо да се пише или изкаже мнението на великите хора, а после мнението на обикновените. Такъв е порядъкът в природата. Красотата е привлекателна сила. Тя е уловка, за която всички се залепват. Красотата привлича и мъжете, и жените. Ако жена види красива жена, в нея се поражда завист. Обаче, ако тя види красив мъж, веднага пожелава да го владее. Ако мъжът види красив мъж, той му завижда. Види ли красива жена, той пожелава да я обсеби. Това са желания, които всички познавате. В случая важно е, кои са подбудителните причини, кои поражд... които пораждат в мъжа или в жената, желание за владеение и за обсебване. Не е лошо това, но питам... Законно ли е и желание или не? Преди всичко, никъде в писанието не се казва, че красотата трябва да се обича. В песента на песните, един от най-мъдрите израелски царе Соломон, като говори за красотата, турия постата на възлюблената думите, че нейният е възлюбен по красота. Личи между десетки хиляди хора. Тук се говори за външната красота. Но трябва да се знае, че красотата без съзнание не съществува. Без мъдрост, без съзнание, красотата може да се вкисне, да се превърне в оце. Когато тази киселина влезе в организма, тя изсушава. Ако пък красотата е образувала вино, всички знаят какво е действието на виното върху организма то опиянява, огробява човек. Това, което става с организма, става и с съзнанието на човек. И тогава, щом попадне под влиянието на тази красота, човек губи съзнание, опитва се и не може вече да разсъждава правилно. Тази красота е опасна област за човек. И в писанието е казано «Не любете света, защото неговата красота е опасна. Затова именно Христос е слязъл на земята с милиони ангели около себе си, които да учат и да направляват човечеството в божествения път. Казва се по-нататък, че като видели красивите дъщери на човеците, ангелите се влюбили в тях, оженили се и останали на земята да живеят. Синовете Божии трябва, синът Божий, Трябвало сам да завърши своята мисия. Тия ангели и до днес още са затворени в плът и не могат да се върнат назад в небето. Това е едно окултно предание за слизането на Сина Божи на земята. Мислите ли, че вие ще излезете по-силни от тия ангели? Штом влезете в света и вие като тя ще си изберете по една възлюблена, на която, за която ще се ожените. Ще си родите 3-4 деца, ще си направите къщи и ще кажете както някой от индуските философи. И тук се живее добре. Като се натъкнат на известни факти, хората искат да ги тълкуват, да се доберат чрез тях до истината. Обаче, както и да се тълкуват, Фактите не представляват още самата истина. Когато някой казва, че говори истината, това показва, че той сам не знае какво нещо е истината. Вправ, в абсолютен смисъл на думата, само онзи може да говори за истината, който е съвършенно чист, свят, добър и любящ човек. Вън от това положение, всеки обикновен човек говори факти, но не истина. Някой казва: Аз изнасям гол, голата истина по кой си въпрос. Апостол Павел пък казва: Да се не намерим голи. Това значи, на небето трябва да бъдем облечени. Който говори голата истина, той говори. Факти на истината. Някой казва, че говори истината, а при това се смущава. Който говори истината, той по никой начин не може да се смущава. Ако музикантът владее своя инструмент и излиза от него меки, финни тонове, може ли да дразне ухото на слушателя си? Обаче, ако взема тоновете фалшиво, дрезгаво, той ще дразни ухото на своя слушател. Дето има дразнене на ухото, там истината не съществува. Който говори истината, тоновете на неговия глас са чисти, меки, музикални и той нито другите смущава, нито сам себе си смущава. Докато в мисълта или в чувствата на човека съществува един най-малък дефект, това показва, че той още не може да говори истината. Това, разбира се, не трябва да го обестърчава, но той трябва да работи, да се повдигне, да преодолее всички спънки в своя живот. Ако един напреднал в духовно отношение човек, какъвто беше апостол Павел, който имаше наука, и преживявания, видения, може да каже в край на живота си, че се страхува да не изгуби това, което е придобил. Той показва че има възможности човек да изгуби всичко. Кога човек може да изгуби предобитото? Когато не спазва великите закони на живота и природата. Най-после той казва, че всичко превъзможно остава му само да разбере смисъл на живота. Сега ще напиша на дъската смесената дроб 1 към 24. Какво означава тази дроб? Тя е ребус за разгадаване. Тази дроб означава едно денонощие и един час. Възможно е да е така. Изобщо на физическия свят рационалните числа показват един завършен кръг на движение. Какво число е нулата? Рационално-реално число. Ако отделим една 24-та час от даден кръг, какво показва това? Ако една стрелка обикаля даден кръг, както стрелката в часовника, при едно пълно обикаляне на кръга, тя ще образува едно рационално число. И рационалните числа пък означават незавършени духовни движения. Физическия свят се отличава от духовния по това, че в него всички движения, всички прояви са завършени, докато в духовния свят са незавършени, Тоест имат начало, но нямат край. Следователно, когато някой ви пита какво нещо е физическия свят, кажете, всяко нещо, което има начало и край, спада в областта на физическия свят. А всяко нещо, което има начало, но няма край, спада в областта на духовния свят. Когато състоянията на човека се минят бързо, от радост, скръп и обратно, това показва, че той живее на физическия свят. Когато състоянията на човека не се минят рязко, тоест не минава от радост, скръп и от скръп в радост, това показва, че той се намира в духовния свят. Значи, духовният свят се характеризира с това, че става намаляване в състоянието, които човек преживява. Например, ако той изпитва голяма радост, постепенно се забелязва намаляване на тази радост. Или ако изпитва скръп, постепенно се забелязва намаляване на неговата скръп. Физическият свят е отличителен с резките смени – Току-що човек казва, че вярва изведнъж, в него се пробужда съмнението и той се обесърчава, губи вярата си. Какво трябва да направи този човек? Той трябва да превърне това състояние в положително, за която цел е необходимо да мине от физическия в духовния свят. Този е правия път на човешкото развитие. Иначе скокове в развитието на човека не се допускат. Като казвам, че физическия свят се отличава с резки промени в състоянията на човека, искам да обърна вниманието ви на факта, че много от скърбите и радостите, които преживявате, не са ваши. Например, понякога вие скърбите без да знаете защо скърбите. Радвате се, като че имате някаква придобивка, но не знаете защо се радвате. Наука се изисква, за да може човек да различава своите скърби и радости от чуждите, както и да знае защо скърби или защо се радва. Скърбите и радостите в живота на човека имат смисъл само когато донасят някакви придобивки. А това е възможно при условие човек да съзнава защо скърби и защо се радва. Коя е причината за дето някой някои от скърбите и радостите ви не са ваши? Причината за това се дължи на факта, че всеки човек участва в цялото като във велик общ организъм. Какво лошо има в това? Привилегия е за човека да взема участие в общото съзнание, да взема дял в радостите и скърбите на другите същества. Същия закон се отнася и до него. Когато той скърби или се радва, другите хора вземат участие в неговите скърби и радости. Когато вземате участие в скръпта на някой човек, вие влизате в неговото положение, разглеждате условията при които живее и работи и по този начин имате сила да му помогнете. Обаче, каквото и да се говори на хората за страданията, докато съзнанието им не се пробуди, сами да разберат техния смисъл, те всякога ще търсят радостите, а ще искат да се освободят от скърбите. Щом разбере смисла на страданията, човек ще дойде до положение сам да се освобождава и справя с тях. Представете си, че по невнимание върху ръката на едно дете падне една капка азотна киселина. Детето започва да плаче, да вика, да търси майка си да му помогне. Докато намери майка си, на ръката му ще се образува малка раничка от азотната киселина. Ако върху кожата на някоя жаба капнете малко азотна киселина, тя веднага ще насочи кръчето си към болното място и ще примакне киселината. Тя не чака да дойде майка и на помощ, нито чака друг някой да й помогне отвън, но бързо действа и сама си помага. Учени, физиолози и естественици са правили ред опит жабите и са дошли до заключение, че жабите, както и всички останали животни, сами си помагат при случай на страдания. Например, ако на лявата страна на гърба на жаба сипят малко азотна киселина, а също времено прережат двигателния нерт на леви и крак, тя с десния крак ще изчисти киселината от гърба си. Как ще си обясните този факт? Защо детето, което е по-умно от жабата, не може само да си помогне, а жабата, която нито е толкова умна, нито е съзнателна, сама си помага? Ако риската на някое дете се запали, то веднага бяга при майка си да я изгаси, но докато стигне до там, риската му изгаря, а то се е поупърли. Казвате, чудно нещо. Как да не се сеща това дете какво да направи? Ами трябва да бяга при майка си, тя да му помогне. В духовно отношение и вие сте такива деца. И постъпвате по същия начин като тя. Като сипете една капка духовна азотна киселина върху ръката ви, вие бягате ужасени и де когото срещнете, оплаквате се и питате какво да правите, за да се примахне болката ви. И най-после намирате един умен човек, който взема малко памук и изтрива киселината от ръката ви. Тия хора, като познават законите, всякога влизат в света с ръкавици, да не сипват по ръцете им азотна киселина. И в невидимия свят съществата турят на ръцете си бели, хубави ръкавици да се предпазват от азотната киселина. Там състезанията са по-големи от тия на физическия свят. Значи, жабата по-лесно се освобождава от азотната киселина, отколкото детето, което е по-разумно от нея. Жабата повдига кръчето си и изчиства азотната киселина от кожата си. Детето пък, докато няма опасност, само не може да си помогне. Един ден, когато мине през тази опитност, само ще може да си помага. Сега. Като ученици, вие трябва да изучавате законите, сами да можете да си помагате. За тази цел ученикът, както и духовният човек, трябва да започнат от най-близките неща в живота си. Ученикът трябва да знае, например, кога да ляга и да става, как да се храни и тъй натат. Някой ляга рано, в 8 или 9 часа и след един-два часа се събужда. Това не е правилен и здрав сън. Когато спи, човек трябва да изказа съня си без пробуждане, непреривно. Като легне и заспи веднъж, да се събуди след като се е наспал добре и повече да не заспива. Ако се събужда няколко пъти през нощта, това показва, че или в кръвообращението на човека има някаква неправилност, или стомахът му е разстроен. Или страда от главоболие. Изобщо, безсънието се дължи на някаква дисхармония в организма. Когато не спи добре, човек сънува тежки сънища, което показва известна възбуденост в нервната система. Сънищата се подчиняват на известен закон. Изобщо, за всяко нещо има точно определено време. Разумният се съобразява с това време, а неразумният не признава този закон и нарежда работите си по свой разбиране. В това отношение природата постъпва по два различни начина. Онези, които не изпълняват законите тя ги оставя свободни да правят каквото искат, но за това и тя постъпва както намира за добре. Към унези, които изпълняват законите тя има съвсем други отношения. Тя ги пита какво мислят да правят, но когато намислят да, да вършат нещо, тя им казва Аз съм решила да направя еди какво си, за това вземете предпазни мерки. Казано е в писанието Бог открива тайните си на унеси, които го любят. Следователно, Човек може да живее по два начина – да върши всичко по своя воля, без да взема под внимание законите на природата и втория начин – да живее според законите на природата и да бъде в пълно съгласие с нея. Каквото намисли да прави, той запитва природата. Тогава нейните разумни закони ще му кажат, трябва ли да прави това нещо или не трябва да го прави на разумният човек тя казва «Начинът, по който искаш да постъпиш, не е правилен». Тя ще коригира начина му, ще му даде опътване, както добрият учител постъпва със своите ученици. Когато природата дава съвети на вас, вие трябва да бъдете готови да коригирате мисълта си, да пречистите желанията си и тогава да постъпите да пристъпите към реализиране на идеите си. За реализирането на идеите първо се иска любов, а после страхът може да дойде. В някои хора става обратното. Първо иде страхът, а после любовта. Същото нещо се забелязва и по отношение на мъдростта. В едни хора първо иде мъдростта, а после глупостта. В други е точно обратно. Първо иде глупостта, а после мъдростта. Това са контрасти в живота, между които човек неизбежно се движи. Някой направи една голяма глупост в живота си, но после става разумен и разбира, че не е трябвало да прави такава глупост. Сега, като ученици на тази школа, мнозина намират, че много години вече как следват в нея и нямат големи постижения. Какво искат да постигнат те? Знаят ли колко години се изисква от окултния ученик, за да завърши той образованието си? Като ученик на Земята, нужни са му 16-18 години учения, за да завърши образованието си. Тогава колко години трябва да учи окултния ученик? Ако живее на Земята 80 години, почти една четвърт от живота си отива за учене. Значи, за 80 години живот, прекаран на Земята, една четвърт от него употребява в учен. Ако пък като духовно същество живее 25 милиона години, колко време трябва да прекара в учен? Пропорционално на първото отношение, в духовния свят се изискват 6000 години учен. Значи, Колкото повече човек се повдига, толкова повече времето за учене се продължава. По това се познава, че човек прогресира. Колкото човек слиза по-надолу към физическия свят, толкова повече времето за неговото образование се съкръщава. Щом времето за образованието ви се съкръщава, ще знаете, че вие не сте от напредналите ученици който иска в кратко време да завърши образованието си. Той е подобен на плод, който скоро озрява. Един ученик отишъл при един знаменит германски професор с желание да следва неговите курсове и казал Господин професоре, моля ви да ми предадете вашия курс в няколко месеца сам. Искам в скоро време да свърша. Има ли такъв курс? Професорът му отговорил: Когато Бог създал тиквата, определил за развитието й всичко 6 месеца. Когато създал дъба, определил 100 години за развитието му. Тъй като, ако искаш да бъдеш тиква, ще учиш 6 месеца. Ако искаш да бъдеш дъб, трябва да следваш най-малко 100 години. Такъв е законът в природата. Който иска да стане чист и свят човек, той трябва да употреби дълъг период от време за изучаване на великите Божии закони. За тази цел човек трябва да се домогне до великата Божия програма и да я изучава от любов, а не от страх. Не мислете, че Божествената програма нарушава програмата на Земята. Ще кажете, че нямате време да изучавате Божията наука. Не. За това има време. Човек може да учи и когато спи. Това може да се потвърди сред примери от живот. Например, някой ученик решава една задача, но не може да я реши. Опитва се веднъж, два пъти, три пъти, не може да я реши. Вечерта, като си ляга, без да съзнава, той става, решава задачата си и пак ляга. Като стане сутринта, вижда на масата си задачата решена. Чуди се, кой е могъл да реши задачата му? Значи, когато е бил в будно, будно състояние, той не е могъл да реши задачата си, а в съня си я е решил. Това показва, че и в сън човек Работи. Странни и чудни са законите на природата. Някой желае да стане богат, учен, силен човек, но колкото повече желае това, толкова по-големи спънки и препятствия среща. Най-после той се уморява да се бори, да преодолява всичко и се отказва. Не искам вече нито богатство, нито ученост, нито сила да става каквото ще щом се откаже от желанията си, щом се примири с положението си, всичко, което е желал, започва едно след друго да се реализира. Става богат, учен, силен. Той се чуди, защо тия неща идат сега, когато вече се отказал от тя. Ще ви обясня. Природата работи по този начин. Да желая човек нещо от това, значи да събира материал за изработването на това свое желание. Той събира материал, а природата го взема. Когато събере достатъчно материал, природата ще го изпъди вън, ще затвори вратата след него и ще започне да работи година, две, три или повече според желанието, което е проектирано от човека и като свърши работата си, предлага я на онзи, който е доставил нужния материал. Като не знае този закон, човек казва Природата ме забрави. Не. Природата не те е забравила, но трябва да имаш търпение, да чакаш. Като свърши работата си, тя казва, ето твоето желание се реализира. Тъй, защото желайте нещо, пожелайте го и го забравете. Ако с вашите желания постоянно хлопате на вратата на природата, тя няма да ви отговори. Тези желания ще се реализират в други съществувания. Срещате някой човек, който ви обича, а вие се чудите защо ви обича. Някога вие сте пожелали този човек да ви обича и сега, когато сте забравили това свое желание, той ви среща и ви обиква. Неисповедими са пътищата Божии. Сега, от всички си изисква работа, четене, учене. Не е достатъчно само да четете онова, което великите хора са писали, но трябва да изучавате законите, по които те са работили. Като изучавате един писател, трябва да вадите от де черпил той своето знание. И като вървите от един писател към друг, ще дойдете най-после до онзи, който е черпил направо от първоизточника на нещата. Всички велики хора са работили и работят в същото направление. Те коментират една и съща идея по различен начин, вследствие на което я правят достъпна за нашия ум. В това отношение всички велики хора имат своето място. Важно е всеки да знае мястото, което трябва да заеме в живота. Много от религиозните хора се стремят към видение. Искат да видят нещо. Ако е въпрос за физически видение, всякога можете да имате такива. Достатъчно е да отидете един път на кинематограф, за да се върнете обогатен от видения. Там ще видите какви ли не фантазии. Смисълът не е в тези видения. Привилегия за човека е да види унаси безкрайна лента на битието, която датира от създаването му до днес. Това е достъпно само за високо напредналите ученици. Останалите могат да философстват колкото искат, защо светът е създаден така, а не иначе. Който искат точно да знае как е създаден светът, той трябва да се върне по лентата на създаването на света и да дойде до първия момент на това създаване. От тук по същата лента ще върви напред, като минава през векове и епохи, докато дойде до настоящия момент. Само по този начин той ще има пълна и ясна картина за цялото битие. Като говорим за създаването на света, имаме предвид неговата физическа страна. Физическия свят е подобен на дреха, която всеки ден събличаме, за да се обличем на другия ден в нова, по-хубава, по-устойчива дреха. Новата дреха, в която се обличаме, е дрехата на духовния свят. Като събличем нея, ще облечем още по-хубава дреха – дрехата на божествения свят. По същия начин и светът се създава. При всеки нов свят, видим или невидим, се създават нови дрехи, нови облекла, нови форми, в които създаденото се облича. Като наблюдава различните форми в света, човек с пробудено съзнание трябва да внимава да различава тия, които са създадени от човека от тия, които са създадени от първата причина. Според това той трябва да знае как да постъпва с едните и как с другите. Преди няколко дена показвам на учениците си едно малко дравче и казвам Ще внимавате, никой да не бута това дръвче. искам да направя с него един опит. След няколко дена две сестри седели при това дръвче и се разговарили помежду си. Дошъл при тях един брат и като видял дръвчето, извадил носчето си и започнал да го окастря. Окастрял го според твоите, своите знания за градинарство. Сестрите не му казали нищо. Те мислили, че той разбира от тази работа, затова така смело се заел да кастри дръвчето. Като видях дръвчето така окастрено, попитах брата, защо е направил това без позволение. Преди всичко той още не е завършил науката си в тази област. Не се реждат дърветата така. Сегашното градинаство е изобачаване на природата. Природата на много дръвчета е изнудена. Те на сила са станали високи. После градинарите отрязват върховете на тия дървета за да върнат енергиите им надолу, да ги направят по-дебели. Значи Енергиите на дърветата се превръщат по изкуствен начин, ту нагоре, ту надолу. Дърветата трябва да се развиват естествено. По същия начин и вие кастрите своя живот. Дойде някой със своето ноще, направи една или друга операция. Като види, че някой е понадбелял малко, отправи енергиите му нагоре, като казва «Нагоре трябва да вървиш». Като тръгне много нагоре, обръща енергиите му надолу, към корените. При това положение и той сам не знае на къде да върви и в какво да вярва. Човек трябва да вярва в онова, което е дълбоко вложено в него. Първо той има стомах. Рели ще бъде. После той има дробове. Духовен ще бъде. Най-после той има глава. Божествен ще бъде. В това отношение човек е подобен на дървото, което има корен, стъбло и клон, клонища. Значи той ще се развива по начин, по който дървото се развива. Това показва, че само в физическия свят има кастрене, но не и в божествения свят. Кастренето е закон на кармата. Присаждането е също така кармически закон. В любовта няма абсолютно никакво кастрени, никакво пресаждане. В божествения свят нещата се развиват правилно, естествено, без никакво давление отвън. Като наблюдавате развитието на вашия живот, забелязвате две течения. Едното е под влияние на кармическия закон, а другото под влияние на божествения закон или закона на любовта, на дихармата. Ако работите едновременно с двата закона, ще се намерите в противоречие с себе си и с откръжаващата среда, а също и с божествения свят. От вас зависи как да живеете. Ако живеете по първия закон, кармическия, ще ви кълцат. Ще се намерят много градинари, които ще ви накастрят и после ще ви пресаждат. Ще дойде един градинар, ще отправи соковете на нагоре. Ще дойде друг, ще отправи соковете ви надолу. В края на краищата, от вас, нищо няма да излезе. Христос казва, който има уши да слуша, нека слуша. Това значи, който има желание да учи, той може да се учи. За да се учи и постигне това, което желая, човек трябва да има търпение. Без търпение, нищо не се постига. Казвате, как да придобием търпение? Търпението се регулира чрез дишането. Колкото по-дълго време човек може да задържи дишането си, толкова по-голямо е търпението му. Колкото по-малко време задържа дишането си, толкова по-малко е търпението му който иска да развива търпението си, той трябва да започне да задържа дишането си първо време 10 секунди, после 15-20, половин минута, една минута и, да и т.н. Това не може да се постигне изведнъж, но след много упражнения. Като стигне до една минута, пак ще увеличава постепенно, докато стигне до 2-3 и повече минути. Ако някой стигне до 10, или повече минути, той минава за голяма депта. Години работи се изисква, за да постигне човек такова нещо. Някой, като задържи дишането си няколко секунди, започва да се страхува да не се пръсне сърцето му или да се скъса нещо в дробовете му. Като правят тия упражнения за дишане, хората трябва да бъдат тихи и спокойни, с будно съзнание в себе си. Дишането е най добрият начин за развиване на търпение. При това дишането трябва да става така, че никой да не забелязва, че дишате. Сега, изпейте гамата от доно до горно до движение на ръцете, както беше дадено в миналата лекция. Бог царува на небето. Бог царува в живот, Да бъде благословено името му. 35-та лекция от учителя държа на клас на 25 май 1927 г. В София.